Thank you. Mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di Allahul Maha. Dan yang keempat atau yang ketiga, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah kita uraikan beberapa pembahasan yang terkait dengan Al-Masyiyah, dengan kehendak dan irada. Kemudian dasar yang keempat adalah mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Ya. Okay. Hanya ada dua, hanya ada yang mencipta dan yang dicipta. Yang mencipta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, datnya, nama-nama dan sifatnya. Bukanlah makhluk. Siapa yang selain Allah maka itu disebut sebagai makhluk yang dicipta. Nah. Penetapan bahawa segala yang ada ini, segala yang ditakdirkan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Niatanjukkan oleh berbagai dalil di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Khaliku Kulli Shay, Allah yang mencipta segala sesuatu. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillahilladil, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ فُلُوْمَاتِ وَالْنُورِ segala puji hanya untuk Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan menjadikan kegelapan dan cahaya Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabuluwakum ayyukum ahsanu amala Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian Siapa yang paling baik amalannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya yuhanna nafsatu Rabbakum yang telah kau dari nafsi wahida, dan telah kau dari nafsi wahida, dan telah kau dari nafsi wahida, dan telah kau kalian nafsi wahida, kalian telah kau dari nafsi wahida, dan telah kau dari nafsi wahida, dan telah kau dari nafsi wahida, dan dari nafsi wahida, dan dari nafsi Allah mengeluarkan laki-laki dan perempuan yang banyak Dan di antara ayat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dia yang mencipta malam, siang, matahari dan bulan Semuanya berputar di falaknya dan diantara ayat juga adalah firman Allah subhanahuwataala hal min khalikin غير الله يرزقكم من السماء والارض apakah ada yang mencipta selain daripada Allah yang membereski kepada kalian dari langit dan bumi iya dari hadit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam khalq af'al al-ibad dan selainnya dari Hudzaifah ibn al-Yamman radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna allaha Yasna'u kulla sani'in Wasun'ata Sungguhnya Allah yang mencipta Setiap pembuat dan buatannya Ia yeah. Dan di antara doa yang kita baca Selepas solat Allahumma lamani alima a'faita Wala mu'ti alima mana'at Wala yanfaudal jaddi Minkal jad Ya Allah tidak ada Yang menahan pada apa yang kau beri Dan tidak ada yang memberi pada apa yang kau tahan Tidak ada pemilik Al-Jad Memberi manfaat Sebab Al-Jad itu kebaikan Kekuasaan atau apa namanya kepemilikan itu Dari engkau Maka yang menahan dan memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ia Dialah yang Mencipta Tabaraka wa ta'ala Baik Maka dia menunjukkan bahawa Segala yang Ditakbirkan itu Allah yang mengadakannya Allah yang Menciptanya Termasuk darinya Perbuatan hamba Af'alul ibad Apa yang dilakukan oleh si hamba Dari dia berbaca Dari dia berbicara Dia membaca Dia menulis Dia menghafal Bergerak Maka seluruh dari perbuatan hamba itu adalah makhluk. Ya. Kerana Allah berfirman Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang mencipta segala sesuatu. Dan segala yang dicipta itu takdir berlaku padanya wa kulli syai'in fa qaddarahu Allah mencipta segala sesuatu lalu ia takdirkan dengan sebenar-benar penakdiran. penakliran dan diantara dalil yang menunjukkan tentang hal ini bahawa perbuatan hamba juga adalah ciptaan Allah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa Allahu khalaqakum wa ma ta'amaloon Allah yang mencipta kalian dan apa yang kalian kerjakan maka kalian itu adalah ciptaan Allah. Demikian pula segala sesuatu yang kalian kerjakan itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu Wataala. Yeah. Dan diantara dalil juga dalam firman Allah Kul'audu bi rabbil falak min syarih ma khalak Katakanlah saya berlindung kepada Allah Rabbul falak Dari kejelekan apa yang dia cipta Jadi disebutkan perbuatan jelek apa yang dicipta Itu disandarkan kepada si hamba tersebut Dan itu semuanya diciptakan ke dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya. Tidak ada yang keluar dari ciptaannya. Ya. Maka ini dasar pokok empat. Dasar yang keimanan kepada takdir dibangun di atasnya. Kemudian dasar yang kelima, Dasar yang kelima adalah kita mengimani bahawa hamba itu punya kehendak dan keinginan dalam perbuatan mereka, tapi kehendak dan keinginan hamba itu ikut kepada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu Wataala. Ya. Baik. Jadi ditetapkan bahawa si hamba itu punya kehendak dan keinginan. Punya kehendak dan keinginan. Ya. Itu wajib ditetapkan Tetapi kehendak dan keinginan hamba Itu ikut kepada Kehendak dan keinginan Allah Subhanahu SWT Tidak ada yang keluar dari Keinginan Allah Subhanahu SWT Ini dari pokok Pembahasan seputar takdir Jadi si hamba Berkehendak, berkeinginan iya, hakikatnya dia yang berkehendak. Dia yang berkeinginan, bukan makna majaz. Secara hakiki. Tapi kehendak dan keinginan hamba itu tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa hamba itu punya kehendak, Allah taraf tetapkan di dalam Al-Qur'an, Allah jelaskan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dan شَاءَ ia bertakwa رَبِّهِ Tuhannya maka ia akan kembali kepada Tuhannya barang siapa yang ingin membuat jalan dia kembali kepada Rabbnya jadi disandarkan kepada keinginan hamba menunjukkan bahwa dia punya kehendak si hamba punya kehendak dan di dalil juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala fa atuhursakum Datangilah hargs kalian, kebun kalian sesuai dengan kehendak kalian. Jadi sandarkan sesuai dengan kehendak kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Menunjukkan dia punya kemampuan. Ada hal yang dia lakukan dengan kehendaknya sendiri, Iya. Dan di antaranya, di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Sariu ila maqfiratimi Rabbiku. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Jadi bersegera kepada pengampunan itu dari perbuatannya sendiri, dia yang bersegera. Dan juga diantaranya adalah firman Allah, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Baran siapa yang berkehendak dia beriman, dan baran siapa yang dia berkehendak dia kafir. Jadi disandarkan kepada kehendaknya. Iya. Jadi ini dari sisi adillah. al Al-Quran dan kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepada kehendak menyandarkan kepada kehendak para sahabat menunjukkan bahawa hamba punya kehendak. Ya. Dan inilah perkara yang wajib. Kalau kita lihat di alam kenyataan itulah yang terjadi sebab si hamba dia punya kehendak bisa dia lakukan, bisa dia tinggalkan. Iya. Jadi ketiga, ada suatu yang dia kerjakan maka itu tidak tergambar keluar dari kehendaknya. Pasti dia memiliki kehendak di dalam hal itu. Akan tetapi kehendak hamba ini itu tidak mungkin Keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba punya kehendak. Tapi kehendak hamba. Itu tunduk di bawah kehendak. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman. Liman sya'aminkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Jadi sandarkan. Siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Wa ma tasha'una. Tidaklah kalian berkehendak. Ini penetapan bahwa hamba punya kehendak. Illa ayyaasha Allahu Robbul Alamin. Kecuali kehendak itu Allah Subhanahu tidaklah kalian berkehendak, kecuali Allah Subhanahuwataala Rabbul Alamin telah menghendakinya. Kecuali Allah Subhanahuwataala telah menghendakinya. Ia. Dan di dalam jadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terangkan tentang perbuatan hamba, beliau katakan, siapa yang minahli saada, payyaser, fasayyaser, diamari ahli saada, siapa yang dari orang yang beruntung dimudahkan kepada perbuatan orang yang beruntung, dan siapa yang minahli syakawa, dimudahkan pada perbuatan orang yang merugi. Jadi, disandarkan hal tersebut pada perbuatan mereka sendiri. Nah, jadi ini dasar ya dan kaidah dari usul yang sangat penting di sini. Di pembahasan ini, Sebab di atas dasar inilah ahli sunnah keluar dari segala penyimpangan orang-orang yang menyimpan di masalah takdir. Iya, e dari bidaqah dari ya, apakah An-Nufa atau Qadariya Al-Muthbita Dari kalangan Qadariya Ada yang mengatakan bahawa Perbuatan hamba Itu kehendaknya sendiri Dia sendiri yang menciptakannya Bukan kehendak Allah, bukan ciptaan Allah Ini orang-orang Mu'tazilah Dan orang-orang Qadariya Ekstrim di masa dahulu Jelas ya Juga di atas hal ini Jenis yang kedua dari Kaudaria Sebaliknya Dianggap bahwa hamba itu tidak ada kehendak Tidak ada keinginan Jadi kalau terjadi Kehendak dari dia itu bukan dia yang melakukan Yang melakukan itu Allah yang melakukan Hakikatnya Yang berkehendak itu adalah Allah yang berkehendak ini kelompok Jabriyah dari kalangan Asy'ariyah, Jahmiyah dan semisal dengannya. Ya. Tapi nah, ini semuanya batil. Ini semuanya batil. Berdasarkan dasar ini, usul yang kelima ini. Asal yang kelima. Kalau kita pahami ini dengan benar, Bahawa hamba punya kehendak. Tapi kehendak hamba itu semuanya tidak keluar dari apa? Dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalilnya jelas. Iya. Kemudian yang ke-6. Dari dasar pokok yang ke-6. Di keimanan kepada takdir. Adalah mengimani. Adalah mengimani. Umum hikmat Allah ta'ala. Mengimani keumuman hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahwa segala apa yang ditakdirkan oleh Allah, Allah memiliki hikmah di belakangnya. Allah memiliki hikmah di belakangnya, dan segala dari perbuatan Allah itu adalah baik. Segala dari takdir Allah adalah baik, karena tidak ada kejelekan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Dari Asmaul Husna nama Al Hakim. Allah Maha memiliki hikmah. Dan Al-Qur'anul Karim disifatkan dengan sifat hikmah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falillahil hujjatul baligha Milik Allah hujjah yang Maha baligha tegar pada yang yang sangat mendalam. Iya. Dan di belakangnya ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ketika disebutkan dari berbagai ibadah, disebutkan dari hikmah-hikmahnya. Puasa misalnya, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal min qablikum la'allakum tattaqun. Disebut dari hikmahnya supaya kalian bertakwa. Iya. Innalladheena jaawu bil iski usbatun minquh la tahsabuhu syarra bal huwa khairul lakum orang-orang yang membawa kedustaan ini dikisah al-iftiq ketika ibu kita Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh kaum munafikin dengan tuduhan yang keji maka orang-orang yang menuduh ini yang membawa kedustaan ini Allah berfirman Al mereka itu sekelompok dari kalian Jangan kalian anggap Perbuatan mereka itu jelek Bahkan itu adalah kebaikan untuk kalian Maksudnya ini hikmahnya Ia. Ada hikmah yang baik di belakangnya Nah Dadillah di dalam hal ini sangat banyak sekali Dan ini dari pokok Keyakinan ahli sunnah di pembahasan Takdir Mereka meyakini bahawa di belakang setiap yang ditakdirkan, Allah Subhanahu wa Maha memiliki hikmah. Dan ini dari dasar yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga akan meluas di dalam menjelaskannya. Sebab ini termasuk masalah-masalah pokok di pembahasan takdir. Kita nanti akan menerangkan pembahasan yang lebih banyak terkait dengan dasar yang keenam ini insyaallah taala pada tempatnya. Jadi pokoknya ini dasar yang kenal. Ya, dan telah sesat di dalam dasar yang kenal ini. Dari kelompok Jebriah. Yang mereka mengingkari. Dan menolak dari hikmah tersebut. Sebagaimana juga menyimpang. Dari kelompok yang lainnya. Ketika mereka berlebihan di dalam hal ini. Baik kemudian. Dasar yang ketujuh. Dari keimanan kepada takdir. Adalah mengimani. Adalah mengimani bahawa hamba itu diperintah dengan perintah, dilarang melakukan sejumlah larangan, dan tidak ada hujjah terhadap seorang pun kepada Allah Subhanahu Wataala. Ia, ini. Dasar yang ketujuh biasa disebut juga oleh para ulama dengan nama makamul jama benasharul qadar mengkompromikan antara syariat dan takdir. Seorang yang benar keimanannya kepada takdir itu dia tidak akan pertentangkan antara syariat dan apa takdir. Syariat jelas, syariat ada perintah ada apa, ada larangan maka kita imani seluruh syariat sebagaimana kita imani seluruh takdir dan tidak, tidak dipertentangkan antara syariat dan apa? syariat dan takdir jadi, jadi jangan ada yang berkata kalau memang semuanya sudah ditakdirkan untuk apa saya sholat untuk apa saya puasa untuk apa saya keluarkan zakat untuk apa saya beramal ini ucapan Mempertentangkan antara syariat dan apa? takdir. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mempertentangkan antara syariat dan takdir. Bahkan ketika ada sahabat yang bertanya tentang hal itu, iya. Maka Nabi terangkan bahawa itu semuanya sudah ditakdirkan. Ketika ada yang bertanya fakim amal untuk apa beramal, maka Nabi berjawab. I'malu fa Beramallah kalian Setiap orang dimudahkan kepada apa yang diciptakan Tidak ditabrakan, Tapi dikompromikan Sekarang segala sesuatu sudah ditakdirkan Kalian tidak ada yang tahu Apa yang ditakdirkan untuk kalian Setelah diutus para nabi Untuk menerangkan syariat Turun kitab Menjelaskan agama ya. Kalau memang dipertentangkan Untuk apa diutus para nabi dan para rasul Kalau memang hanya terima pada takdir saja Jelas ya Maka seorang beramal Dia melakukan dari syariat Dan diakini semuanya dengan ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ya. ta'ala Maka ini dasar yang ketujuh Dari keimanan kepada takdir Tidak boleh dia mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir Bahkan wajib dia imani seluruhnya Dia kompromikan antara keduanya Ya. Maka ini tujuh dasar, tujuh pondasi. Keimanan kepada takdir itu menjadi benar Menjadi lengkap dan sempurna Siapa yang keluar darinya Siapa yang keluar dari salah satu dari tujuh pondasi ini Itu pasti dia jatuh di dalam penyimpangan Dalam masalah takdir Itu dipastikan Maka siapa yang memahami tujuh pondasi ini dengan baik dan benar maka ini akan membantu dia untuk istiqamah. Untuk benar keimanannya di dalam pembahasan takdir. Ya Dan poin yang ketujuh ini juga akan datang nanti pembahasannya. Akan ya. datang nanti pembahasannya. Di sela-sela pembahasan Syekhul Islam Rahimahullah. Kita akan uraikan lebih banyak di situ. Ya. Ya. Jadi ini pendahuluan-pendahuluan, saya ingin ingatkan memang supaya kita bisa mudah memahami pembahasan-pembahasan yang akan dipaparkan. So Kalau saya langsung masuk menjelaskan pembahasan tanpa saya beri pendahuluan, itu akan berat sekali untuk dipahami. Baik dari pendahuluan juga yang ingin saya ingatkan di sini, terkait dengan jenjang-jenjang penakdiran. Ia. Terkait dengan jenjang penakdiran, umumnya yang disebut oleh sejumlah ulama belakangan bahawa penakdiran itu ada lima bentuk penakdiran, ada lima bentuk atau ada lima jenis penakdiran. Walaupun Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah di dalam Syifaul Alil Al menyebutkan empat saya. Tapi sebagian ulama, merinci menjadi lima supaya lebih terang. Ia. Yang pertama ada yang disebut dengan nama takdirul am, Penakdiran umum. Penakdiran umum. Inilah penakdiran seluruh apa yang ditakdirkan. Dengan mana penakbiran yang telah kita sebutkan. Allah maha mengetahuinya, telah menulisnya, menghendakinya dan menciptakannya. Nah, ini penakbiran umum. Masuk di dalam banyak konteks dalil. Di antaranya seperti dalam firman Allah. Alham ta'alam. Anna Allah ya'alamu maafis samai wal ard. Inna dalika fi kitab. Inna dalika ala Allah yasir. Tidak kau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Sungguhnya hal tersebut dalam sebuah kitab. Sungguhnya hal tersebut terhadap Allah sangatlah mudah. Iya Dan ini juga yang disebut di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As katakan Allahu maqadir al khalaq qabla yakhluq al-samawat wal-arz bi kamsina alfis sana atau bi kamsina. Allah telah menulis takdir, -takdir makhluk itu 50 tahun sebelum diciptakannya Langit dan bumi Dan ars Allah di atas air Jadi ini penakdiran umum namanya Ada penakdiran yang kedua Iaitu penakdiran umur Atau penakdiran manusia Penakdiran manusia Nah. Ini penetiran manusia ini, ini yang dipandang oleh sebagian ulama masuk ke penetiran yang pertama. Tapi di sini di oleh sebagian ulama dijadikan bagian yang kelima karena zahir dari dalil menunjukkan ada penetiran di alam roh yaitu penetiran ketiga Seliap dari makhluk diambil diambil dari yami diambil darinya janji dipersaksikan hal itu ketika mereka masih berada di alam ruh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa id akhad rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidana Antakuluh Yawmal Qiyamati Inna Kun An Hada Ghafilin. Ketika Robku mengambil dari bani Adam, dan mereka masih ada di punggung-punggung mereka, maksudnya masih di alam ruh, diambil dari anak Adam ini, durianya, lalu dipersaksikan kepada mereka, durian Nabi Adam. Allahfirman, bukan keakuan adalah Rob kalian. Mereka menjawab benar. Kami mempersaksikan. Iya. Dan telah saya di dalam riwayat Ibn Abi Asim disahihkan oleh Sheikh Al Albani rahimahullah dari Hisham bin Hakim bocoran laki datang kepada Nabi lalu berkata: Atukdaul amal am am? Qad kudi al qadha? Apakah amalan akan bermula dari baru atau sudah selesai perakdiran? Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, Inna menjawab innallaha akhad dzurriyyata adama min zuhurihim thumma ashadahum ala anfusihim thumma afad bihim fi kaffayhi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil dari anak Adam itu dari keturunan Adam di pengumpul mereka sudah diambil janji. Kemudian dipersaksikan terhadap mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat mereka itu di atas kedua telapak tangannya. Kemudian Allah berfirman, "Ha'ula'i fil janna wa ha'ula'i fin Dibuat di atas kedua telapak tangannya. Kemudian Allah berfirman, ini satu kelompok di sorga dan ini satu kelompok di mana? Di neraka. Pahalu'l jannamu yassaruna li amali ahli al janna wa ahli li amali ahli an Maka penduduk sorga akan dimudahkan kepada amalan penduduk sorga dan penduduk neraka akan dimudahkan Kepada amalan penduduk neraka Baik Ini yang kedua Jenis yang kedua penak, apa namanya, Penakdiran Ketika diciptakannya manusia Dan yang ketiga Penakdiran seumur Penakdiran umurnya Dan ini ketika Si hamba Dicipta di dalam Perut ibunya di alam ruh di, di janin ya telah diambil telah ditetapkan takdirnya ketika dia berada di perut ibunya sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim ash-shadiqul masduq yang benar dan dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu Ala kata misalnya thumma ya kuno, mudah kata misalnya Sungguhnya salah seorang dari kalian itu dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibunya empat puluh hari sebagai nutfah setitik air. Kemudian empat puluh hari menjadi segumpal darah. Kemudian empat puluh hari lagi setelahnya menjadi segumpal daging. Thumma yursalul malaq, thumma yursalul malaq. Kemudian diutus malaikat. Payah menghukum fikir roh, lalu malaikat meniupkan Ruh padanya. Payu maru biar baik kalimat. Malaikat diperintah mencatat empat: diketbi rezkihi, wa ajrihi, wa amrihi, wa shakiyun amsihi. Ditulislah rezekinya, ajalnya, amalannya. Dia beruntung atau apa? Dia merugi. Baik, ini takdir di dalam seumurnya. Penakdiran yang keberapa? Yang keempat, penakdiran tahunan. Ini di malam Lailatul Qadar. Penakdiran di malam Lailatul Qadar. Allah berfirman diha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu dibagilah setiap perkara yang bijaksana. Ini ayat luar biasa ya. Perkara yang ditakdirkan Itu disebut perkara yang bijaksana Dan ini diantara dalil Bahawa setiap yang ditakdirkan Allah memiliki hikmah Di belakangnya Hakim itu artinya Terselip hikmah di dalamnya Ada hikmah di dalamnya Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, Tanazzalul malaikat Warruhu fihad i'idni rabbihim Min kulli amr ya. Turunlah malaikat dan roh yaitu Jibril pada malam itu dengan idin rohnya membawa segala perintah. Salamun hiyamatul fajr. fajir. Keselamatanlah sampai terbitnya fajar. Nah, jadi pada malam ini Ditafsirkan oleh sejumlah hari tafsir dari Bruno Marib Noabas Al Hasan Said dan selainnya. Dikatakan dicatat pada malam itu Siapa yang mati, siapa yang meninggal Siapa yang hidup, siapa yang dimuliakan Siapa yang dihinakan Turunnya rezeki Hujan ya, Sifulan melakukan haji, sifulan tidak haji Dan seterusnya Ini penakdiran apa? Tahunan Kemudian yang kelima adalah penakdiran harian Ada penakdiran Harian yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala kullu yawmin huwa fi sya'an setiap hari ya Allah di dalam sebuah urusan iya dan di dalam tafsirnya ditafsirkan oleh As-Salah urusannya dia mengagungkan dan menghinakan mengangkat atau merendahkan memberi atau menahan memberi kecukupan atau memfakirkan, membuat tertawa atau membuat menangis, menghidupkan atau mematikan dan selainnya iya, maka ini juga dari penakdiran jadi ini 5 jenis penakdiran jelasnya, jadi kalau dia seorang kenal 5 jenis penakdiran ini ini juga dari hal yang memberikan kepadanya dari lapisan-lapisan keimanan yang indah akan luasnya ilmu Allah Bagaimana agungnya penakdiran itu Dan bagaimana perhatian Allah terhadap penakdiran tersebut Ia. Selain daripada itu Dia juga bisa memahami banyak hadith Yang kadang Seorang itu Apa namanya Mempertanyakan Insyaallah Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda, "Hal turdzakuna dan uncaruna, illa bi du'aikum." Tiada kalian mendapat rezeki dan mendapat pertolongan kecuali dengan perhatian terhadap orang miskin kalian, orang-orang lemah kalian. Muncul pertanyaan, bukankah rezeki dan pertolongan sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditakdirkan jawabannya ya? Kalau begitu, kenapa dengan menolong orang yang lemah, bisa bertambah rezekinya, dia dapat pertolongan? Berarti bertambah takdirnya. Iya. Eh, Jadi kalau orang tidak paham dari penakdiran-penakdiran. Maka mungkin saja dia akan berpikir kalau begitu yang sudah ditakdirkan di lauhul mahfud bisa berubah. Jawabannya tidak, di lauhul mahfud tidak berubah. Dan itu penakdiran umum ya, di lauhul mahfud itu penakdiran umum. Dan itu tidak berubah. Jelas ya? Kalau terjadi perubahan, maka itu mungkin di apa namanya? penakdiran yang di catatan malaikat ketika roh ditiupkan atau di penakdiran tahunan, tadi penakdiran apa? Hariannya yang berubah. Nah, demikian pula di antara hal yang kadang disalahpahami, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanarahu Ayyubas ta'alahu tirskhi wa yunsalahu fi atharihi siapa yang ingin bergembira melihat rezekinya dihamparkan umurnya dipanjangkan hendaknya dia menyambung silaturahmi jadi menyambung silaturahmi dari sebab ditambahnya rezeki dipanjangkannya umur ya tadi sudah disebutkan umur dan rezeki kan sudah ditetapkan kok bisa bertambah maka penakbiran ada lima jenis jelas ya ada lima jenis Dimanapun terjadinya penambahan ini, iya, maka itu pasti sudah tercatat di penakdiran apa? Di penakdiran umum di lauhul mahfou. Dan ini semakin menambah keimanan seorang hamba terhadap takdir, bahwa dia di dalam kehidupannya dia tidak perlu pikirkan, iya, apa yang ditakdirkan terhadapnya sekarang, sebab Allah tidak memberitahu hal itu kepada dirinya, yang harus dia Pikirkan sekarang ini bagaimana dia menjadi seorang hamba yang menjalani apa yang disyariatkan dan dia beriman kepada segala ta segala takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi ini semakin mempererat dan memperkuat keimanan seorang itu di pembahasan masalah takdir ini. Baik. Masih tersisa sejumlah pembahasan ter terkait dengan takdir dan ini banyak diantaranya terkait dengan masalah shubhat shubhat iya dan ini insya kita akan uraikan bersama apa namanya kandungan dari e, buku kandungan dari apa yang akan diterangkan oleh syekhul islam rahimahullahu ta'ala di dalam buku ini baik iya Buku ini sebagaimana yang telah saya syaratkan di awal kemarin Al-Qasidah Ta'iyah Fil Qadar Begitu diberi judul di dalam beberapa manuskrip Qasidah dan Syekhul Islam sendiri Menyebutkan di dalam lantunan syair-syairnya Bahawa ini beliau namakan Qasidah Sebagai suatu Qasidah Baik Jadi adalah Qasidah ta iya yang berakhiran dengan huruf ta. Jadi qasidah itu biasanya kalau kita di apa namanya? di syair Indonesia itu akhir dari suatu syair atau suatu puisi itu akhirnya kadang a a a a, a kadang ab ab. Iya. Jadi akhir itu dihitung. Di dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Ya, jadi kadang syair itu ujungnya atau umumnya syair itu sama ujungnya. Kalau dia qasida dikaitkan antara satu dan lainnya, ya dia berakhiran sama. Nah, dan di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah qasidanya akhirnya tak. Iya ada qasida ibn Abi Dawud hā'ir. Ha nah. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعل لك تفلح فكاء akhirnya semua dari qasidahnya akhirnya ha dan ada dunianya ibnu qayyim akhirnya nun ya dan dunia ibnu qayyim ini qasidah yang paling luas yang ditulis oleh para ulama seputar akidah ahli sunnah berisi lebih dari 5000 bait syair Beliau uraikan dan beliau paparkan akidah ahli sunnah. Adapun ta'iyah ini, ini adalah pembahasan yang ditulis oleh Syekhul Islam di Buna Temiyah. Berakhirkan dengan huruf tak di belakangnya. Ia. Karena beliau menjawab pertanyaan dari seorang yang bertanya, yang mengingkari tentang takdir. Dan pertanyaannya datang dalam lantunan Beit Syair pula. Dia sebutkan pertanyaannya dalam delapan Beit Syair. Maka oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau menjawabnya dalam seratus dua puluh lima Beit Syair. Langsung di majlis itu juga, beliau jawab, beliau duduk. Ya Dan ini dari kecerdasannya luar biasa dan keilmuannya luas membuat... Semua orang yang membaca Qasidah ini takjub terhadap Sheikhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu menunjukkan penguasaan beliau terhadap akidah ahli sunnah. Coba bayangkan beliau di dalam menguraikan pembahasan takdir, satu kali duduk beliau nulis dalam rangkaian bed syair. Ini bukan tulisan biasa. Tulisan biasa kadang seorang bisa menulis cepat. Tapi kalau orang kian syair itu terukur dengan apa? Timbangan-timbangannya, kalimat-kalimatnya terukur. Ini lebih rumit daripada syair Indonesia. Syair Indonesia itu, ya bec pertama kedua boleh enggak sama panjangnya, boleh enggak sama. Tapi kalau ini lantunan syair dalam bahasa Arab itu ada timbangannya. Ya, dia masuk di lautan apa? Kalau ingin dibuat. Dan ternyata Syekhul Islam Ibn Taymiyah membuat jawabannya sama dengan jenis lautan bacyair yang buat oleh penanya. Tidak keluar dari lautan yang dipakai, itu dari bahri tawil. Yang dipakai oleh apa? Si penanya itu pula yang dipakai oleh Syekhul Islam di dalam menjawab. Iya. Akidah wa beliau tulis, beliau tulis akidah masyhur itu. Iya. Yang menjadi pelajaran akidah oleh banyak manusia setelah beliau itu beliau tulis antara duhur dan asar beliau tulis dan beliau terkenal tulisannya sangat cepat ya. tulisannya sangat cepat dan beliau di penjara ketika beliau di penjara menulis buku berjilid-jilid tidak ada rujukan yang hadir terbaca di depan beliau kerana kebanyakannya beliau hafal. Jadi beliau itu, ya, kalau ingin menghadirkan sesuatu, bagikan maktaba itu ada di depan matanya. Dia mengambil apa yang dia inginkan, dia tinggalkan apa yang dia inginkan. Dan ini dari keajaiban yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada alim yang besar ini. Karena itulah hujja-hujja beliau dan ilmu beliau, Ya sangat bermanfaat sekali dengan manusia. Dan tidak ada di dalam sejarah ahlul bidah. Iya. Khususnya di kalangan orang-orang filsafat, mereka mengalami kekalahan seperti kekalahan mereka di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu mereka tulis di dalam buku-buku filsafat. Kalau ada yang pernah lihat sejarah filsafat, orang-orang filsafat sendiri mengakui itu Bahawa di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mereka habis. Iya karna mereka berbicara tentang filsafat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga baca buku-buku tentang filsafat sehingga beliau lebih tahu tentang filsafat dari seluruh ahli filsafat yang ada di masanya dan beliau ketika menguraikan tentang keburukan filsafat satu pembahasan kadang beliau banta dari puluhan sisi seperti di dalam Ilmu filsafat yang masuk di pembahasan, apa namanya, uh, kalamun nafs, di pembahasan orang-orang asyariya itu berasal dari ilmu filsafat. Pembicaraan jiwa, Al-Quran pembicaraan jiwa, bukan berbicara secara lafal Itu dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam 99 sisi bantahan. dibantah oleh beliau dalam 99 sisi bantahan. Dan keunikan beliau di dalam tulisan-tulisannya Kalau beliau menulis sesuatu Itu penanya seakan-akan mengalir ya. Kadang dia masuk di satu pembahasan Tapi karena lewat di dalamnya Sejumlah pembahasan yang lain Mengalir juga ke pembahasan yang lainnya ya. Karena itu memang kalau Orang yang Baru belajar Kadang dia agak rumit membaca buku-buku Syekhul Islam Sebab dia harus pandai memilah Ini pembahasan arahnya ke mana Beliau Membahas akar masalah Atau beliau membahas sekarang Memperluas di cabang-cabang pembahasan Itu harus pandai kita dudukkan Kita pilih Kalau seorang pandai memilahnya Maka dia akan pandai mengambil faidah Dari buku-buku Syekhul Islam Pendalilan-pendalilan yang sangat otentik sekali Dan sisi-sisi pendalilan yang sangat tajam dan mendetail yeah. Dari beliau Rahimahullahu ta'ala Baik Jadi Terkait dengan biografinya Ini saya kira Perlu kita panjang lebar menguraikannya Sebab beliau ini Diakui oleh Kawan dan lawan Lawannya pun Itu mengakui dari keilmuannya Tidak ada yang mengatakan bahawa Syekhul Islam Ibn Timi itu tidak berilmu Dari lawannya Semua yang mengetahui Bahawa beliau adalah seorang yang berilmu Iya Seorang yang berilmu itu cukuplah sebagai keutamaan beliau. Nah, baik. Jadi beliau ini ditanya oleh seorang. Ya, dan tentang orang yang bertanya ini, Ali mengatakan bahawa dia adalah seorang Yahudi. Karena itu dikatakan dia adalah seorang kafir dimi pertanyaannya. Ali mengatakan bahawa ini pertanyaan disusun oleh seorang Qadariyah dari aliran Jabriyah lalu pertanyaannya dia susupkan melalui orang Yahudi ini atau dia kirim kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah iya membantah dari Bait Syair tersebut sesuai dengan Pertanyaan yang ada Nah Baik Jadi sekali lagi terkait dengan Masalah siapa yang bertanya Ini ada beberapa pendapat Ada yang berkata bahwa yang bertanya ini Seorang yang bernama As-Sasakini Atau as sakakini as sakakini Kini as, -Sakini as, -Sakini as -Sakini. Ini disebut oleh Ibnu Kathir dan Ibnu Hajar as sakhawi As-Syukani dan bernama Muhammad Al-Sakakini Dari orang yang bermadhab Syi'a Rafira Dia ini yang membuat pertanyaan yang mengandung madhab Jebriya Karena orang syi'ah dasarnya memang ya, Agama mereka itu agama kekufuran Mereka serap dari beberapa pemahaman Mereka ambil dari agama Yahudi Mereka ambil dari agama Apa namanya Jibriyah, di pembahasan takdir dan selainnya Mereka ambil dari agama muaktilah ya. Dan banyak sekali mereka Gaduh-gaduh di dalam Pembahasan syia ini Dan pendapat yang kedua Dia mengatakan bahawa yang bertanya ini Adalah ibnu Baqqi ibnu al-Baqqi namanya ya. Ibn al-Baqqi ini dia orang Mesir Nah Dan dia dari orang-orang yang menyimpang juga Dan mengatakan bahawa yang bertanya ini adalah seorang Mu'tazila Tapi dia sembunyikan namanya Dia sembunyikan namanya Dan yang keempat ada yang berkata bahawa yang bertanya adalah seorang Yahudi ini yang disebut oleh Al-Hafidh Al-Bazzar Dari Ibn Darudi Nah, ala kulihat Kita tidak terlalu penting Tentang siapa yang bertanya Walaupun kebanyakannya dari muhakkikin Mengatakan yang bertanya adalah As-saka kini itu tadi As-saka kini Yang sudah disebutkan Tapi Kita lihat dari nas pertanyaannya Apa yang dia tanyakan Bagaimana jawaban Syekhul Islam? Ini yang ingin kita uraikan di sini. Baik. Kata si penanya di awal jawabannya. Di awal pertanyaannya. Kata dia, Ayah ulama'at dini. Dhimmi yudinikum. Tahayyara dulluhu biaudahi. Tahayyara dulluhu biaudahi hujjati. Wahai ulama agama. Saya adalah seorang. Dimi di dalam agama karyat. Yang sedang bingung. Jadi dia mengaku bahwa dia kafir dimmi. Dan dia mengaku dirinya sedang bingung. Dulluhu bi'awdahi hujjati. Tunjukkan kepadanya dengan hujjah yang paling jelas. Jadi kalau dilihat awalnya. Masyaallah ya, oh dia merasa dirinya bingung minta petunjuk, minta petunjuk. Ya, tapi kalau dilihat pertanyaannya ya seperti itu tadi. Pertanyaannya penuh dengan racun, bisa syubhat. Jelas ya, tapi kalau dilihat di awalnya bagus gaya bertanya ya, seakan-akan jujur dia ingin seperti itu. Nah. Itu bagikan ular kobra yang tersenyum ya. Pernah lihat antum Ular kobra yang tersenyum eh? ya. Wallah lama apakah ada ular kobra yang tersenyum Tapi kira-kira begitulah modelnya Dia menampakkan seakan-akan bagus Tapi hakikatnya apa Penuh dengan bahaya ya, Atau kalau bahasa sebagian penyair ya, Seperti Serigala yang keluar dengan pakaian Jubah Ya, Masyaallah, pakaiannya bagus. Ya. Tapi dia adalah apa? Serigala. Baik. Katanya ida ma rabbi bi kufri bi za'mikum -za wa lam yardahu minni fa Kata syekhnya Kalau rabb telah memutuskan, mari situ tambahannya Anda diartikan. Aidanya dalam bahasa Arab ya taliba alkhud faidah ma ba'da ida' zaidah. Setiap za penuntut ilmu ambil fa'idah dalam ilmu bahasa Arab. Ma yang terletak setelah ida itu adalah tambahan. Dia ditambah di situ sebagai penegas. Tapi tidak diartikan. Apabila Rabbku telah memutuskan Bahawa saya adalah kafir. Sekarang saya kafir demi Yahudi. Kalau Robku telah memutuskan saya dikafir menurut sangkaan kalian, walam yar bahu minni, tapi dia tidak ridoi kekafiranku, tidak meridoi kekafiran dariku, pama wajuh hilati, ya, lalu bagaimana saya bisa lepas? Nah, ini perhatikan ya pertanyaannya. Pertanyaan mengingkari Dan menantang takdir Sekarang kalau Allah tetapkan saya kafir Allah putuskan Allah takdirkan saya ini kafir Sedangkan Allah tidak Relay ke kafiran Untuk diriku Lalu bagaimana saya bisa lepas nah Ini pertanyaannya apa Orang-orang ya. Perhatikan bahasanya Ini semuanya pertanyaan Kerana keluar dari tujuh dasar pokok itu tadi anda kata tujuh dasar pokok itu kita pegang dengan baik, maka ini pertanyaan gampang untuk dijawab. Iya. Jelas ya? Gampang untuk dijawab. Baik. Jadi kekafiran itu perbuatan kamu sendiri. Kamu yang memilihnya. Punya kehendak. Jadi kalau kamu dihukumi sesuai dengan kekafiranmu, berarti yang salah itu siapa? Dia sendiri. Sudah tegak hujjah padanya, dua terus para Rasul para nabi. Kan begitu? Ini kalau kita terapkan ya dari kaidah. Kemudian kalau dia bertentangkan antara takdir dan syariat, Allah tidak menghendaki kekafiran. Ya Allah menakdirkan dia kafir. Tidak bertentangan antara syariat dan apa? Takdir. Ya karena Allah memutuskan apa yang dia kehendaki. Kalau Allah memberikan dari keutamannya, maka itu dari rahmat Allah. Kalau Allah memutuskan dengan keadilannya dia kafir, maka itu dari keadilannya dari keadilannya. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Yang ditanya adalah makhluk, mereka yang ditanya, apa yang mereka kerjakan. Nah, ini jawaban-jawaban global ya bagaimana kita cara menjawabnya? Kita jawab saja berdasarkan tujuh landasan pokok yang sudah kita pelajari. Akan mudah nanti memahaminya Walaupun Syekhul Islam akan menjawab seluruh hal ini dengan rinci. Baik. Kemudian kata penanya di pertanyaan di bait syair yang ketiga, Da'ani wasad al baba an niphahil ila duhul sabilun biinul qadiyati. Kata Da'ani wasad al baba an niphahil ila. Sekarang Allah memanggilku untuk beriman, tapi pintu ditutup terhadapku. Maka, apakah ada jalan untukku masuk ke pintu keimanan itu? Terangkan kepadaku. Ini. Ya. Jadi sekarang usapannya dia berkata Allah memanggil saya untuk Berislam Masuk ke dalam hidayah Tapi ternyata Allah tidak beri hidayah kepada aku. Tidak ditakdirkan Islam bagiku Lalu bagaimana saya bisa menyelesaikan masalahku nah Ini Pengingkaran dia terhadap apa? Takdir Perhatikan syubhatnya muncul semua ya. Kemudian pada bait yang keempat qada bi dalali thumma qala irda bil qada dukhuli sabir fa ma ana radin billazi fihi shikwati katanya Allah memutuskan saya tersesat kemudian dikatakan kepadaku ridalah dengan kesesatan ridalah dengan keputusan Allah dan saya tidak mau ridah dengan hal yang ada apa Hal yang ada kebinasaan di dalamku ya. Jadi sekarang dia berkata Allah telah memutuskan saya tersesat Kerana saya tidak masuk Islam Kemudian saya diperintah Ridha terhadap ketentuan Allah Loh, kata dia bagaimana saya muridha Pada hal yang di dalamnya Ada kebinasaanku Di dalamnya saya menjadi sengsara. Nah ini syubahat lain ya Syubahat lain ya. Apakah seorang itu harus ridha dengan takdir yang jelek ini akan datang pembahasannya ya. nah umumnya kita diperintah rida terhadap takdir Allah menerima takdir Allah perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik perbuatan Allah ada pun yang ditakdirkan yang ditakdirkan ini ada yang baik dan ada yang tidak baik yang baik kita rida sebagaimana Allah perintah yang tidak baik kita benci tidak kita rida sebagaimana yang Allah perintah jelas ya jadi demikian. Mudah menjawabnya. Cuma ini orang-orang bingung saja. Ya. Di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, di dalam akalnya itu koslet. Ya. Terlalu banyak syubhat yang tabrakan. Akhirnya begini. Cara berpikirnya. Kemudian dia berkata. Fa'idakuntu bil-makdiyyi ya qawmu rabian farabbi la yardha bi baliyyati. baliyati." Ya. Katanya, kalau saya rida, wahai kaum, kalau saya rida dengan takdir untukku, dengan takdir yang menimpaku, maka rohku tidak rida terhadap apa yang telah menimpaku. Ya, sekarang, katanya, saya sekarang kalau begitu untuk rida, okelah saya rida dengan ketentuan Allah, saya kafir. Saya rida. Terus, apakah Allah akan rida kekafiran untuk diriku? Saya uji dengan kekafiran. Ini, dari mana ucapan dia syubhatnya dia ini. Kemudian yang keenam katanya wa alli ridha ma laisa yardahu sayidi faqad ala tashfi hirati. Pian. Kata dia apakah saya riba terhadap apa yang tidak diridai oleh tuan Katanya sungguh saya ini telah bingung. Tunjukkan bagaimana cara menyingkap kebingunganku. Ya ini bukan bingung ya, ini bukan bingung, tapi orang yang suka bingung, ya, dan mencintai kebingungan untuk dirinya. Sebab ini shubhat munculnya dari kerusakan pemahaman. Baik, jadi mananya di sini yang kenan dari beti yang kenan, ya, katanya tidak mungkin saya itu ridha perkara yang tidak dirida oleh Rabbu. Bagaimana mungkin saya apa namanya rido, halian, Robku tidak rida terhadapku. Sekarang saya bingung sekali. Maka tunjukkan kepada aku bagaimana cara menyingkap kebingunganku ini. Idah sya'arobil kuframin ni mashiyatan, faham anak asim fit tibaiil mashiyati. Kemudian katanya kalau Allah azza wajalla menghendaki saya kafir, lalu apakah saya bermaksiat kalau saya keikuti kehendaknya itu? Karena Allah kehendaki saya kafir, kata si Yahudi, si penayang. Saya dikehendaki kafir. Sudah. Saya ikuti kehendaknya, saya kafir. Ya, Apakah saya bermaksiat dalam mengikuti kehendak Allah? Nah, ini dasarnya kerana dia mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Ini pokok dasar kerusakan pemikirannya. Jelas ya? Nah. Yang ke-8, di Bechair yang ke-8nya, Wahalli wahalli ikhtiarun an-ukharifah hukmahu fabillahi fashfu Ya, kata iya apakah saya punya hak untuk memilih menyelisihi perintah menyelisihi hukum Allah Ya, sekarang kalau Allah sudah menetapkan hukum terhadapku, apakah saya punya pilihan untuk menyelisihi hukum Allah katanya saya bertanya kepadamu demi, demi nama Allah iya Jawablah pertanyaanku ini singkat Dengan hujah yang terang Akan kebimbanganku ini Nah ini semuanya syubahat ya Syubahat Kerana itu jawaban orang ini bukan jawaban seperti yang dia katakan Ingin cari kebenaran Ini jawaban orang yang keras kepala iya. Jawaban orang yang keras kepala Dan dilihat seorang itu bahasanya apa Oh saya bingung, saya ingin kebenaran, ya. yang dilihat hakikat yang dia lakukan. Nah, kerana itu Syekhul Islam bimunetemia langsung berkata, soaluka yahuda, soalu muanidit, mukhasimin, mukhasimi, Rabbil arshi, baril bariyadi. Pertanyaan kamu wahai orang, ini pertanyaan orang yang keras kepala. Pertanyaannya ini menentang Allah Rabbul Ars yang mengadakan seluruh makhluk Ini hukum Syekhul Islam terhadap Si penanya, ini pertanyaan keras kepala Bukan orang yang mencari apa Kebenaran ia. Jelas ya Dan ini dari manusia ada yang memakai uslub Seperti itu, hati-hati Ada uslubnya bagus Oh ini kamu baik ia. Diangkat dulu, nanti dia jatuhkan ia. Ada dengan bahasa Famun Tusadbih wayadun tudadbih. Mulutnya bertasbih. Masya Allah kalau dengar ucapan mulutnya. Tasbih yang keluar. Tapi tangannya menyembli di sana sini. Ya subhanallah. Tapi dia parangin orang subhanallah. Ya, Kayak gitu modelnya. Maka ini ada. Dari manusia jenisnya seperti itu. Baik. Jadi ini pertanyaan si penanya ini. Kesimpulan pertanyaannya bisa tergambar bahwa orang ini, orang yang berada di atas madhab Jabriyah ekstrim sekali. Di dalamnya. Orang-orang Jabriyah itu akan datang ya, kita akan sebutkan. Orang Jabriyah itu, mereka yang mengatakan bahwa seorang hamba itu terpaksa, dia harus tunduk menerima segala sesuatu. Itu terjadi tanpa kehendaknya. Ibaratnya manusia itu dibahasakan oleh orang jabria itu seperti sehelai kapas atau sehelai apa namanya sayap burung Di mana angin menghempaskannya dia ikut ke sana dia terima saja bahasa lebih ekstrimnya lagi seperti kata seorang penyair <tuk tangan> alqahu fil yami maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil mai dia dilempar ke laut dalam keadaan tangannya terikat. Tangan dan kakinya terikat. Dilempar ke laut. Lalu dikatakan kepadanya hati-hati kamu. Jangan sampai kamu kena air. Ya. Jadi maksudnya dia terima saja. Nah ini orang-orang ekstrim Jebriah seperti ini. Nah. Jadi orang-orang Jebriah berkata. Syihamba salat, puasa, mencuri, berzina, membunuh. Ya. Itu perbuatan disandarkan kepada dia majaz, Bukan hakiki. Hakikat, kalau ingin tahu hakikat. Hakikat yang berbuat adalah Allah. Jadi itu bukan perbuatan hamba. Bukan kehendak hamba. Tapi hakikatnya yang berbuat adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu SWT. Iya. Maka si penanya di sini. Dia di atas madhab Jebriyat. Iya. Yang apa namanya ber, berlebihan di dalam menetapkan dan menafikan kehendak dari hamba. Ia. Ya. Jadi kesimpulan pertanyaannya bahawa kalau Allah sudah menetapkan saya ini kafir katanya, saya ditetapkan tidak masuk Islam atau ditakdirkan saya bermaksiat, ya. ditakdirkan saya tidak berbuat ketaatan. Lalu bagaimana saya bisa selamat dari kekafiran dan maksiat Bagaimana saya bisa? Dapat keimanan dan ketaatan Iya Nah Jadi kalau saya misalnya menentang itu semua Menentang Itu semua Apakah saya dianggap makdur kerana menentang Diberi udur Iya Sekarang saya dianggap ridha terhadap ketentuan Allah Apakah ridha terhadap ketentuan Allah itu Artinya saya harus terima kekafiran Kemaksiatan Yang muncul dariku Ya. Sedangkan Allah tidak ridha hal itu. Nah, ini kesimpulan pertanyaannya. Jelas ya? Dan jawaban untuk pertanyaan ini mudah. Alhamdulillah. Ya, Sheikh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asyradi memberikan jawaban global. Dan jawaban terperincinya itu dalam bait-bait syairnya Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan umumnya para ulama kalau ingin menyingkat syubhat mereka itu membantah syubah itu Dengan dua jawaban Ada jawaban global dan ada jawaban apa? Terperinci Dan ini Tarika Al-Quran Jalan Al-Quran di dalam menyingkap kebatilan ya. Kerana itu kebatilan Yang menyingkapnya adalah orang-orang yang berilmu Mereka lah yang tahu kebatilan itu apa Akarnya kemana ya. Kalau mau dihadapi bagaimana cara menghadapinya Jelas ya. Karena ada kebatilan kadang orang awam tahu semuanya itu batil. Ada mencelah Abu Bakar Dahumar semua orang tahu. Ini apa? Orang Syiarovil sesat dia tahu. Tapi bisakah dia bantah? Belum tentu dia bisa membantah. Orang yang belajar saja belum tentu dia bisa bantah. Iya. Dengan bantahan yang ilmiah tepat pada sasarannya. Itu ada ilmu tersendiri. Dan inilah tugasnya orang-orang yang berilmu. Iya. Nah ini sebenarnya pembahasan bed syair tentang takdir ini, ini di tingkat pembahasan aqidah lebih lanjut, ya, kerana dia masuk dalam pembahasan yang lebih mendalam. Iya, kerana itu saya sudah uraikan beberapa pokok pembahasan seputar takdir supaya kita gampang memahami ini. Ini pembahasan masalah menyingkap syubhat. Iya, diperhatikan dengan seksama bagaimana pembahasannya. Jadi jawaban globalnya. Jawaban globalnya mudah Dikatakan bahwa Jawaban globalnya mudah saya sini. Untuk menjawab syubuhatnya Kelompok e, Penanya ini Menjawab syubuhatnya itu cukup Seseorang memakai Dua dasar pokok yang telah kita pelajari Pakai dasar yang kelima Dan dasar yang keberapa Yang ketujuh Pakai dasar yang kelima dan dasar yang keberapa Yang ketujuh Dasar yang kelima Hamba itu punya apa? Punya kehendak, punya keinginan. Tapi kehendak hamba dan keinginan hamba itu semuanya terjadi setelah Allah Subhanahu Wataala menghendaki dan apa? Menginginkannya. Tidak ada kehendak dari hamba yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu Wataala. Ya. Ia. Jadi sekarang kalau dia berkata Ditakdirkan kekafiran Ditakdirkan ini Jangan menyalahkan ropnya Yang pertama dia disalahkan dia dulu Sebab dia pasti apa? Memilih kekafiran Kenapa dia pilih kekafiran? Padahal sudah diterangkan kepadanya Ayat-ayat diutus kepadanya Rasul Menerangkan kebenaran Lalu kenapa dia memilih kekafiran? Maka yang disalahkan dirinya dahulu Jelas ya? Ini sekarang dia mau misbahkan kejelekan, dia mau menyalahkan Allah, mendebat Allah di dalam ketentuannya. Nampaknya. Dan yang kedua, kalau kita ingat kaidah dasar yang ketujuh dasar yang ketujuh tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Dilarang kekafiran dalam syariat Allah. Dan itu tidak bertentangan dengan takdir. Tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan takdir. Ya. Semuanya diimani Pada tempatnya masing-masing dilaksanakan Sebagaimana yang diperintah ya. Jadi ini dasar globalnya ya. Ini dasar globalnya Di dalam menjawab syubhat ini Dan ini kesimpulan ya dari apa namanya Dari jawaban Syekh Abdul Rahman Bin Nasir Sidi Rahimahullah Ta'ala Hanya saja saya globalkan dengan dua kaidah Sebab sudah kita terangkan Kemudian setelah itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mulai masuk menjawab pertanyaan ini dengan jawaban terperinci. Ini sekarang jawaban terperincinya. Ya, dan insyaallah taala jawaban terperinci ini kita akan uraikan di sesi yang akan datang. Baik, ini 125 bes syair ya, kita akan berusaha menyelesaikannya dalam apa empat sesi yang tersisa. Yang penting untuk pembahasan itu adalah kita paham syubuhatnya apa Kemudian paham jawabannya Paham cara apa Menjawabnya ya. Jangan sampai ada yang syubuhatnya dia paham Jawabannya apa Tidak paham Sebab ini agak repot nanti ya. Tapi kalau seorang sudah paham Tujuh kaidah dasar tadi Tujuh pijakan berpijak Pondasi ya, di dalam pembahasan takdir nah Itu sudah mudah sekali Orang memahami insyaAllah. Dan dasarnya mempelajari akidah itu MasyaAllah dimudahkan. Nikmat hati itu. Sejuk hati itu. Ya. Seorang umum saya, Awam. Kalau dia tidak bisa menjawab syubhat, Tapi dia punya kaidah dasar. Dia pegang saja kaedah dasarnya. syubhatnya dicuiki saja. Tidak usah dia apa? Tidak usah dia pedulikan. Kapan dia belajar? Dia akan mampu menjawab syubhat. Ya, itulah hati orang yang bertauhid. Seperti kaca. Kaca itu disinggapi oleh debu. Dihinggapi oleh kotoran. Tapi debu dan kotoran tidak masuk di kaca. Tidak bisa menembusnya. Ya. Dan kadang seperti itu orang yang bertauhid. Disinggapi oleh syubhat, Oleh syahwat. Tapi. Kacanya tetap kaca jernih. Ya, bagus. Kapan dia bersihkan kaca itu. Akan jernih kembali. Nah demikian kalau sudah benar akidahnya, akidahnya sudah kuat, tujuh dasar keimanan kepada takdir sudah diserap dengan baik, maka insyaAllah dia sudah bisa menjawab secara global seluruh penyimpangan dalam masalah takdir. Jawaban global. Tapi jawaban secara terperinci belum tentu. Ia. Kalau ada yang hinggap di hatinya, tidak masuk. Sebab dia tahu, ini salah, itu keliru. Tapi dia tidak tahu saja cara menjawabnya bagaimana. Tapi dia tahu, salah, keliru. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Sebab menyelisih tujuh kaidah dasar di dalam masa apa? Keimanan kepada takdir. Jelas ya? Jadi ini faedahnya. Seorang belajar dari kaidah-kaidah, Dari pijakan-pijakan. Di pembahasan akidah. Takdir kepada mengimani takdir Allah SWT ini. Dan ini juga kaidah berlaku pada seluruh pembahasan akidah yang lainnya. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada semuanya. Menunjukkan hati kita dengan hidayah, menguatkan kita dengan keimanan. Dan selalu menjernihkan hati kita dengan petunjuk. Menyelamatkan hati-hati kita semua dari segala syubhat dan syahwat innahu waliyu zalika wal qadiru wallahu ta'ala alam subhanak bihamdik ashhadu an la ilaha illa